що не диво збожевольте. Проте обличчя збереглись непогано. Нашвидку оглянувши загиблих, головний слідчий надовго засів у відділку. Сокотнюк обридло совався на стільчику, висловлюючи всім своїм виглядом цілком законну думку. Ну чому усе це повинно відбуватися тут. Нікуди не діниться, також подумки, відповів Бакула. Двоє тіл виявили під час обходів злачних місць, до яких, звичайно, належав і напівзруйнований елеватор з недоброю славою, який регулярно забезпечив Дмитроградське бюро судмедекспертизи матеріалом для досліджень, а слідчі органи – висяками. Час смерті судмедексперти називали доволі впевнено період від останнього дня минулого року до 2 січня теперішнього. Більш точну відповідь обіцяли після проведення додаткових досліджень. Зважаючи ж на деякі інші, Другорядні ознаки і без хитромудрих методів можна було б з упевненістю сказати. Обоє загинули 31 грудня після 17-ї години. Телефони у кишенях загиблих на час виявлення повністю розрядилися, але список прийнятих дзвінків – Закінчувався саме цією годиною. Далі, поки тримали батареї, усі вхідні дзвінки залишилися без відповіді, адже абоненти вже були мертві. Та не це виявилося головним. Усі три кулі, добуті приростині, були ідентичні тим, випущеним у Нірвані. Інакше кажучи, на території напівзруйнованого елеватора стріляли того самого дня із тієї ж зброї. І тепер події хоч як крути вишикувалися у чітку версію найкращу з можливих. А саме у передень Нового року Богдана Ворибруса чекала зустріч з оцима двома добродіями, до якої він готувався, тому й мав при собі парабелум готовий до стрільби. Навіть патрон був досланий у патронник, адже не виключалося, що його можуть зустріти до прибуття на місце стрілки. Та сталася несподіванка. У виставковому центрі Варибрус потрапив у халепу, і домовитися з навіженими охоронцями не вдалося. Швидше за все – завадив Віталій Маркуш, узрівши неподобство в своєму закладі і змусивши чергову зміну викликати наряд міліції. Побачивши, що шлях остаточно відрізано, Варибрус відкрив вогонь і втік, після чого таки потрапив на розбірки, де спромігся порішити своїх опонентів. До цього моменту все ясно, як божий день. А от далі. У кишенях загиблих знайшли комплекти запасних набоїв до ТТ та Макарова. Тут же у приміщенні стріляну гільзу від ТТ. Сама ж зброя зникла. Один із загиблих встиг вистрілити принаймні раз. Невдовзі з'ясувалося, хто саме. Кремезніший – застрелений у живіт і контрольному голову, мав на шкірі правої руки сліди пороху. І якщо врахувати, що отримавши кулю в чоло, він безумовно стріляти більше не міг, події на елеваторі вимальовувалися у єдиному можливому варіанті. Стрілець застосував зброю першим, увігнавши по кулів кожного. Кремезний встиг відповісти принаймні один раз, за що отримав контрольний у голову. Іншому виявилося достатньо кулі у груди. А на підлозі неподалік від трупів виявилися сліди крові, група якої не співпадала з кров'ю жодного із загиблих. Водночас група крові варибруса досі залишалася невідомою. Це відкривало безліч варіантів подальшого розвитку подій. Насамперед, у сути, стрілець міг сам отримати поранення. Міг навіть бути вбитим, а тіло, як і зброя ворогів, забране з його спільником. Міг бути неушкодженим і тоді знову ж таки 31 грудня на елеваторі була ще якась, Третя людина, котра хоч і не стріляла, але могла брати участь у поєдинку як на боці цих двох, так і на боці стрільця, і залишила на бетоні свою кров. Сформувати якісь більш конкретні висновки не було можливості. Та справа почала рухатись, і Бакола відчував, що наступні відкриття – не забаряться. Головне, злочин у нірвані не був спланований корумпованими державними структурами або спецслужбами, і це давало шанс на його розкриття. Той, хто діє спонтанно, обов'язково залишає сліди, навіть якщо це профін. Так і сталося. Ідентифікація загиблих за базами даних дала результати. Один з них двічі затримувався і навіть був засуджений за зберігання наркотиків. Обоє проживали у Стринові. Місцеві сили розгорнулися оперативно. Там знали про діяльність угруповання, яке займалося торгівлею наркотиків і перебувало у розробці. За наказом згори операцію припинили. А решти кур'єрів відбулися одночасно. Дрібних бандюків допитували на совість, проте ніхто з них не знав про зв'язок двох загиблих з Варібрусом. Так, їздили, розповсюджували, кришували. Так, справді, зникли за кілька годин до Нового року. Але ніхто не чув, ні про які розбірки з нірванським стрільцем. Негласна резидентура, завербована серед кримінального середовища, також не дала корисної інформації. Особа Богдана Варибруса, чи пак нірванського стрільця, жодним чином не фігурувала в оборудках з наркотиками. Що знову випадок? «Випадкове зіткнення стрільця з криміналом?» «Забагато випадковостей», – поводився Демид. «Ще бодай одна, і я вважатиму, що йдемо хибному сліду. Самі собі щось понавигадували?» «Що понавигадували?» – зірвався Бакула. «Що він постріляв їхніх бандюків на елеваторі?» «Логіку увімкни». Інакше бути не може. Той лише почухав потилицю. Розкрутити зв'язки двох дрібних наркодилерів зі Стринова ніяк не вдавалося. Дмитроград був їхньою зоною розповсюдження дурі, та ніхто ні там, ні вдома у Стринові не мав гадки про стосунки загиблих з найвідомішим злочинцем країни. Замовчувати це жодному із затриманих не було сенсу. У кримінальному світі ніхто не знав Богдана Ворибруса. Перспективна на початку лінія заходила у глухий кут. Надвечір капітан зі слідчого відділу приніс орієнтування від ДПС. Червоний Ніссан. Державний номер. Ну, ось зрадів Демид, а ви казали глухий кут. Ще одну машину шукатимемо, може, якраз і знайдемо. Одну вже знайшли, буркнув полковник. Десять днів шукаємо. Стрілець був би повним ідіотом, щоб на своєму джипі зараз роз'їжджати. Та й на їхньому нісані. Було безпечно лише день-два після вбивства. Гадаю, саме на ньому він виїхав з елеватора і дістався, куди збирався. Потім надійно сховав. День виявився важким, а надвечір згори підкинули чергову порцію допінгу. Шендерук вже увійшов у колею, опанував ситуацію, і припинив затинатися, упевнено даючи інтерв'ю мас-медіа. Інформація про вбивство на Дмитроградському елеваторі офіційно вийшла в ефір. Поліції Стринева та Дмитрограда було проведено операцію, в результаті якої затримано велику групу наркоторговців. Внаслідок цього – Розкрито убивство двох стринівських наркокур'єрів, яке не нехто інший, як відомий всій країні нірванський стрілець. Адже обоє були застрелені з тієї самої зброї, що є люди у виставковому центрі. Богдан Варибрус до всього став представником наркобізнесу, і ось-ось мав бути затриманий. А зранку знову порадували ДПСники. Цього разу сліди Варибруса відшукалися у Заславську, де Службою внутрішньої безпеки під час проведення рейду було затримано наряд ДПС. Під час обшуку службового автомобіля виявили кілька недописаних протоколів. Номери авто, які фігурували там, як і годиться, перевірили в базах даних, і виявилося, що машину, номер якої числився за варибрусом 20 листопада, було зупинено в межах області. Знову довелося зриватися з місця. А ви переживали, що джип навічно пропав, підлив масло вогонь Демид. От побачите знайдеться швидше, аніж сам стрілець. Капітан Макетюк на цей час, уже відсторонений від службових обов'язків, сидів навпроти з байдужим виразом обличчя і тарабанив пальцями по столу. Пропоную по-джентльменськи, одразу заявив Бакула без протоколу, але правду і докладно. Проти тебе нічого не матиму. Воно мені без потреби. Якщо згадаєш, що справді цінне, спробую допомогти. Невда сідаїшнику, власне, нічого не залишалося. Він зупинив старий пошарпаний джип якось надвечір. Машина була неймовірно брудною, болото на даху, заляпані номери – це й стало причиною зупинки. Водій плів щось про поїздку до хворого родича, віддалене село, де дороги лише польові. Микитьок у цей день відпустив кількох порушників і потребував, бодай одного-двох, складених протоколів. Тому одразу рішуче почав писати. Та водій несподівано запропонував суму, відмовитися від якої було несила так і розійшлися чого ж не чув нудив де відсторонений капітан і чув і по телевізору бачив але хоч би й те не згадався мені як той мій клієнт на дорозі хочете не вірте але не згадався от зараз ви сказали я заднім числом кумекаю, що може й схожий, але знаєте скільки облич? А скоро два місяці, як це сталося. Останні тиждень взагалі, як у пеклі. Поможіть домовитися, я прошу, так, щоб малою кров'ю усі ж не грішні, Тільки одному все минається а інший мусить бути цапом-відбувайлом. Сім'я в мене, дитина хворіє. Жити за що? Спробую, пообіцяв Бакула. Принаймні, зараз заберу вас, як важливого свідка. І з полковником переговорю. А ти згадуй. Ну, багато не згадаю, зітхнув Микитюк. Але й вигадувати не буду. Усе щира правда. Їхав, він, гадаю, з обласного центру, не з села. Джип весь в болоті, за двірником на машині, чистенький папірець такий, як на стоянці підпихають після сплати за паркування. Уся машина чорна, а папірець біленький, чистенький, таке по селах та райцентрах не практикують. Я ці папірчики без написів розрізняю. Такий біля ратуші в центрі ставлять. Отже, вже на брудній машині туди приїхав. І ще одне. Резина у нього вже стояла зимова, шипована. Крута резина, нова. Точно пам'ятаю. Ще хотів сказати йому, бо значка на задньому склі не було. А потім думаю, ладно вже, нормальний мужик. Оперативна група Заславського райвідділу після дзвінка Бакули миттєво попрямувала на головну площу. Упродовж трьох годин знайшли та опитали всіх паркувальників, і один з тих, хто не був сьогодні на зміні, таки згадав. Згадав не скільки варебруса, скільки брудну машину, Джип старого зразка, більшість з яких давно у металобрухті, проте літна резина впадала у вічі. Він знизу плечима, клявся, що зовсім не дивиться телевізор і навіть тепер не визнавав, що той, хто платив за парковку, був схожий на нірванського стрільця. На дядька натиснули. І той згадав, що ходив чоловік до будинку, біля якого і зупинив машину. Там розміщувалося кілька офісів різних організацій, і серед них товариство «Спадщина». Це було найближче по темі. Оперативники діяли жорстко, пред'явивши зображення Варибруса, і наголосили при цьому, що є свідки, котрі бачили, що той заходив саме сюди. Результат не заборився. Слід убивці ставав дедалі гарячішим. Зранку Богдан вмивався і робив інтенсивну розмінку. Його спортзал розміром з 10 метрів місцінного простору Починався за затканою целефаном тріщиною і знаходився практично на подвір'ї. Морозіне повітря, потрапивши до легентонізувало і змушувало працювати м'язи та розум. У вузькому проході не набігаєшся, тому основними вправами були присідання з підскоком. Хто знає, коли доведеться бігати і як швидко бігти – Отже, форму слід підтримувати. Віджимання від підлоги також змушували працювати дихалку. Сніжило увесь час, і в кутику під сільцем він ставив відро, наповнене снігом, який, розтанувши за ніч, давав йому воду для вмивання. Водні процедури відбувалися тут же, над пластмасовим тазиком, після чого... Вода виливалася туди ж на зруйнований поверх. Він так і не наважився підійти ближче до краю і глянути униз. Напевно, вхід сюди колись існував, але зруйнувалася частина даху, потім завалилася стіна, і про фрагмент будинку вирішили краще забути, аніж займатися його ремонтом, відгородивши це Неподобство зсередини Розім'ятий та свіжий Він сідав до роботи Проте її результативність Залишалася нульовою А сама вона Полягала винятково У пасивному спостереженні за новинами Більше нічого Зробити він не міг Проте за три дні Досконально увійшов у курс подій І остаточно Розібрався щодо чого Слідча силова машина працювала наповну, намагаючись за будь-яку ціну знайти його. Зіставляючи відомості, виловлені з інтернету, з тими, що приносила Яна, Богдан розумів, що рипатися кудись зараз божевілля. Варто перечекати, доки відбудеться саміт, і тоді його справа значною мірою втратить актуальність. Хоч би чим скінчилося на владному Олімпі, почнеться перерозподіл сил, з'являться нові завдання і проблеми. Звісно, про нього не забудуть, але його справа зникне з перших шпальт. А що потім? Куди подітися? Його обличчя так прим'якалося на екранах, що не врятує жоден новий паспорт, який Богдан навіть не уявляв, де і як брати. А втікати? Куди? За кордон? Яким чином? Без документів. У який бік? До Росії? І як там жити? Вічне бомжування. Людина – ніхто коли думки заходили в подібне русло виникав головний біль у правій скроні починало пульсувати потім біль посилювався віддаючи кудись у шию тоді спершись на стіну він брав у руки телефон можеш говорити так що там у тебе нічого змучився ти не голодний? Ні. Голова болить. Ніхріна не склеїться. Відпочинь. Спробуй відволіктися. Пограю ігри. Це допоможе, якось перемкне думки. Очі від монітора печуть. Краще поговори зі мною, якщо маєш час. Так, що тобі принести? Нічого, все є. А у мене деякі ідеї з'явилися. Завтра обміркуємо. Вони ніколи не обговорювали по телефону справу. Як прихильниця детективної літератури, я наважала, що це надто небезпечно. Сучасні інформаційні технології дозволяють організувати стеження за мобільними мережами. Вона не була фахівцем у вузьких питаннях. Проте пояснила, що за базовим набором певних слів та мовних зворотів, характерних для обговорення якоїсь конкретної теми, можна виокремити абонентів, які обговорюють її найчастіше, а потім встановити їхні номери і місце їхнього знаходження. З ж причини – вона умовила його відкинути ідею хоч якось повідомити про себе матері. Як же хотілося Богданові сказати їй лише кілька слів. Я живий, здоровий і вільний. Усе. Хоча ні, я не робив цього. От тепер достатньо. Хоча б це. Та я наблагала облишити ці мрії справедливо припускаючи, що телефони його матері, дружини, сина та інших родичів прослуховуються поліцією. Звісно, можна купити ще одну сім-карту і одразу після дзвінка викинути її. Можна навіть купити і викинути цілий телефон, але за тих кілька секунд розмови обов'язково встановлять приблизне місце, звідки дзвонили. І коло пошуків зменшиться у десятки, а може й сотні разів. І там перевернуть геть усе. Втім, вихід завжди є. Просто не варто робити подібних речей непомірковано. Цього дня він засидівся надто довго. Спочатку переглянув звичні інформаційні сторінки – Тема загальмувала. Поступу не було, і медіа намагалися оживити її власними силами. Тому й почали з'являтися повідомлення про те, що нірванський стрілець начебто вийшов із заявою в інтернет, а в однокласниках на сторінці Богдана Варибруса зникли всі дані, що були там досі. Кожен старався в міру власних можливостей і фантазії. Одне видання подало інформацію, що вбивця веде перемовини з телеканалом про здачу органам поліції у прямому ефірі з метою дотримання законностей під час затримання. Інтернет дедалі більше обростав нісенітницями і відрізнити цінну інформацію від вигадок Ставало все важче. Проте деякі висновки таки вдавалося робити. Кілька газет написали про те, що слідство забуксувало, і фахівці констатують неспроможність системи взяти кілера по гарячих слідах, що суттєво підриває імідж влади напередодні визначального саміту та наступних виборів. Зарубіжні ж видання акцентували на погіршенні криміногенної ситуації в країні, яка заявляла про свої європейські устремління і натякали, що розмови про приєднання такої країни до європейської спільноти передчасні, хоча ще до Нового року тональність публікацій була дещо інакшою. Все це посилювало тривогу і погіршувало перспективи. Він був усім кісткою в горлі, і якщо навіть генетична експертиза підтвердила його участь у трагічних подіях останнього дня минулого року, не залишалося жодного сумніву, що система не зупиниться ні перед чим. У двері легенько пошкрябали. От такої. Вже четверта. Так швидко. Коли закінчувався робочий день, я надивилася, чи нікого немає в коридорі. Зачиняла двері зсередини на ключ і тоді заходила до нього. Вони говорили більше години і, залишивши продукти та необхідні речі, вона йшла додому, а на душі залишалася легкість та віра у краще. Та й зважаючи на теперішній спосіб життя, ця година була єдиною приємністю за весь день. Сьогоднішній пакет виявився більшим, аніж зазвичай. Ого! – здивувався Богдан. – Що це? – «У мене начебто все є». «Не все», – посміхнулася вона, обережно рухаючись у вузькому просторі. «Давай тягни». Гачок, зроблений з тонкої, але міцної металевої смужки, пролазив у шпарину попід дверима, фіксуючись на нижній частині стележа. Ставши на коліна, він обережно, але сильно потяг на себе. Стелаж поступово посунувся, зачиняючи собою і потаємні двері. Тепер книгосховище завмерло зовсім. А зараз давай сюди тумбочку, тільки обережно, бо у тебе дуже тісно стало. Це ж ти стільки понаносила. Мені, направду, нічого не треба. Сьогодні треба. Загадково дивлячись на нього, я не витягла з пакета шампанське і поставила на імпровізований стіл. А що за свято? Ти зовсім випав із життя. Наразі старий новий рік. Забув? Забув. Зітхнув Богдан. «І ти? Вирішила його святкувати зі мною? Якщо ти не проти? Навіть і не мріяв про таке. А вдома що скажуть? Я маму попередила, щоб не дзвонила».